Bioterra aipatuko dugu eta horretarako telefonoren beste aldean Monika Aldai, Bioterrako zuzendaria dugu, eguerdion Monika. Kaso, eguerdion. Beraz, berriki, Bioterraren amabigarren edizioa aurkeztu duzue, ekañaren e, bosei eta zazpian e, iragango dena, eta tira, denbora gelditzen bada ere motorrak berotzen hasi zarete. Hala da. E, gaur goizan e, aurratu ditugu zenbait e, bueno, berri edo berrikuntza aurtengo aurtengo edilizioari begira. Alde batetikan e, esan dezakegu, bueno, ba, bioterrak e, bere amabi urte hauetan e, evoluzio bat jasanduela. Eta hasiera batetan e, bioterran jasotzen denituen edo e, bioterrera gerturatzen ziren bisitariak da... Ba. Nolabait ekologiarekin sensibilitzatuak e, zeuden, e, e, ingurumenaren e, babesean ba, bere bere interesa eta bere bizimo duan ba, nolabait aplikatzen zuten, ez da. ekologiaren kultura esan dezakegu gara hartan ba, ezaguna zela, baino nolabait zerbait minoritarioa edo gutxi, gutxiko batzuena e, gaia, gaia zela. Poliki-poliki ikusi dugu hamabi urte hauetan, hauen bitartean, E, azoka aurreruntz joan den einean ekologiaren kultuara ere bai ba, nolabait zabalduan joan dela. E, bioterra bai erakusketarien aldetikan hazi eginda asko eta baita bisitarien aldetikan ere bai asko hazi da. Eta bioterra jende, berrira, jende berriaren gana iritsi, iristeko aukera izan du eta jende berriak bisitatu du azoka publikorokor berri bat eta ba, irankortasunarekin e, lotuta dagoen zabaltzen dugun mezu hori ba, e, entzuteko aukera izan du. Baina joala ere, bezatzen dugu, pauso bat behiago eman behar e, genuela aurrera, eta nolabait, publiko berri batetara iristen zaiatzea. Eta horre, hor, hori lortzeko e, gure aldetikan anera bai, errestazunak jartzea, bezatzen dugu, E, ireunkortasunaren e, garrantziaren mezua e, aldik eta jende gehienaren gana iritsi arazi behar begula, eta horregatikan aurten e, bioterraren sarrera doainek izango da. E? Jende guztiari, ba, errexajaren nahi biogu e, nolabaita azokara e, etortze, etortzeko eta bioterraren eh, ireunko askasunaren mezua ba, ezagutzeko. Alde horretzatikan hori da berritasun bat aurten, bioterraren zarrera doainik. Eta bestalde, bueno, badakizute, bioterrak eh, bere m, divulgazio edo ekologiaren sustapenaren eh, borondate horre, horrekin lotuta, urtero-urtero eh, eh, egitarau itxaldi eta aktivitateen egitarau zabal bat antolatzen duela. Eh, kasu honetan eh, aurten eta ba, ba, pertsona importante edo nabarmen bat izango dugu bioterran. Eh, beste urtetan izan ditugu ere bai ekologiarekin lotuta zeuden beste pertsona batzuk eta mundialki ezagunak e, direna eta bidibidez banda hasxiba bioterran egon izan da, baita ere masauen moto, mundialki ezagunak diren personak aurten ere bai horrelako pertsona bat izango dugu satiskumar doitzen da. Bera indian eh, jaioa da, gaur, aurten, bueno, gaur egun eh, inglaterran bizida, eh, resurs, resursions and ecologist esan eh, eh, alizkariaren editorea da, baino batez ere mundialki ezaguna den e, ekologiaren aktivista eta dibulgatzaia da. Zatiskumar hemen izango dugu bioterran. aurten eta nik, uste detere, nik usteet aukera paregabea dela, bera e, zuzen zuzenean entzutea eta ikustea e, bi e, denoi e, bioterra naturaren garrantziaren eh, de, ba, defen, defentza hori mm -hmm. eh, zagaltzen edo. Zagaltzen edo. Mm -hmm. Mezua, me mezuentzutea, zaskumarren mm -hmm. eskutikan. Bera oso ezaguna da, mila bera ziren da irudogaita biurtean, eh, martxa, eh, martxagarantzitu bat egin zuelako, eh, arma nuklearrak eh, ekibitzeko, el eh, oña civilizana más bien milla kilómetro indiatican eh, eh, París eh, Washington uh -huh. eta Londres eh bisitatuz eta bere eh violentzia esa eta violentzia desaren eta desarme nuklearraren eh, mezua eh zabalduaz eskerostik bere bizitza guztian E ekologismoaren aldeko dibulgatzaia izan da, eta suertea ondia daukagu haurten bera hemen bioterran izango degulako. Beraz, denoik onbidatzen zaituzte, bera entzutea etortzea. Beti ekartzen duzue Monika alako sorpresaren bat, beraz e, plazer bat izanen da, e, aurten ere ez dakitongi hauzkatuko dudan, e, Shatish Kumar e, entzutea, oraindik ere plazeratuko dituzue, berztelako taierreta hitzaldiak jendeak e, ba, informazio askura okan dezan ere, zuek e, bioterra nola ulertzen duzue, da laborantza iraunkorreta ekologikoaren aldeko e, tresna bat bezala, plataforma bat eskaintzen diozue jendeari, bere burua zagotarazteko? Bueno, eh, guk uste dugu bioterra bai dela, zuk esan dezun bezala, ba, eh, herramienta bat, eh? Laborantza ekologikoaren sustapenerako E, garrantzitsuan, nik uste dut, gaur ikusi alizan degun bezala e, roman bengoa, enek euskadiko e, nekazaritza eta helikagur el, ekologikoaren kontzeluko lehen gurekin izan dugu eta berakazaldu digun bezala, laborantza ekologikoaren e, eta eragile ekologikoen e, zenbakia e, asko askoazita, e, aurreko urtean 2008an, hala izan zan, e, bai ebai 2008an eta nik uste dut E, bioterrak nolabait e, honetan lagundu egin duela e? guk enekekin asira-asira tikanko laburatzen dugu eta beraiek gurekin ere bai eta ikusten dugunez ba, paraleloan joan izan dira ere bai, bai sektorearen azkuntza eta bioterraren azkuntza nik uste bioterra bai dela tresna e, baliagarri bat e, sektorearen em, azkuntzarako eta bai plataforma garrantzitsu bat oso garantitxua ba, laborantza ekologikoan eta e, eragile ekologikoak di giren agenten, e, agenteek, beraien burua, agendeari jende, ezagutan, azteko noski baiet. Eta gaina publikoari asko interesatzen zaio. produktu eta, eta gaitez berdinak azokan ezagutzea. Prantxarrokoan zehar raipatu dituzue, ba, enek, bioterra eta gipuzkako foraldundiare, ba, eskutik hartuta edo ibigildirela beti ere gaionen bueltan, eta azkenan ba, ikusten da ma bi urteren ostean ere maitzak ematen ari dela, eta jendeak gerozetak kezka gehiago daukala ba, kontsumitzen duguna nundik datorren e, nola ekoiztua dagoen, e, eta bar, ba, e, monikal da, ibioterrazokako zuzendaria, mi esker e, gurean izateadatik datik, eta ba, ekainan nikosiko dugu elkar na skarzue y or regoteoteagatik keske etete bai,